în evidență în Predica de pe munte. În Predica de pe munte noi găsim în mod concentrat lucruri care trebuie să le facem ca și copii ai Lui Dumnezeu. Și dacă veți citi Cuvântul Lui Dumnezeu din Matei, capitolul 6, 7 și în continuare, privind ceea ce Iisus Hristos a ținut neapărat să predice în vremea în care oamenii se îmbulzeau și așteptau să vadă care sunt indicațiile lui Iisus Hristos, care este Evanghelia pe care el o aduce, Iisus a prezentat aici în Predica de pe munte lucruri foarte importante, principii care trebuie să guverneze viața noastră. De zi cu zi. Și în această dimineață, înainte de a vorbi, aș vrea să sincronizez ceea ce a spus Iisus Hristos și ceea ce Domnul i-a vorbit lui Isaia în ce privește postul, rugăciunea și milostenia în mod profetic. Apoi vom vedea ce a spus Isus Hristos în predica de pe munte, urmând ca apoi să vedem ce trebuie să facem noi în anul 2012. Citesc cuvântul lui Dumnezeu din Isaia, din capitolul 58, începând cu versetul 6. Iată postul plăcut mie, desleagă lanțurile răutății,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 Îți va satura su, sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine odată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temelii străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Apoi, în Matei, în capitolul 6, versetul 1 la 6 și 16 la 18, Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei.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 pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns, ce îți va răsplăti. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnici cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la corțurile ulițelor pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, intre în odăița ta, închideți ușa. Și roagă de tatălui tău care este înascuns și Tatăl tău care vede în ascuns, el se va răsplăti. Versetul 16. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâte, ca fățarnicii care își sluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat, vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când postești, ungeți capul și spalăți fața. Ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Frații mei, vedem aici atât în mod profetic prin Isaia, cât și în modul în care Isus Hristos a prezentat în predica de pe Munte postul, rugăciunea și milostenia. Ele sunt legate împreună, așa cum uh, înțeleptul Solomon spune în Eclesiastru, funia împletită în trei nu se rupe ușor, postul, rugăciunea și milostenia împletite împreună, ca un pachet, pentru că așa este prezentat de Isaia în mod profetic, cât și de Iisus Hristos, ca practică a vieții noastre, ca și copiii lui Dumnezeu. Într-un pachet, postul, fără rugăciune și milostenie, este cură de slăbire. Milostenia, fără post și rugăciune, este activitate socială. Noi trebuie să înțelegem că atunci când cele trei sunt unite, împletite una cu cealaltă, ele de fapt, declanșează o putere extraordinară, sunt ca o bombă spirituală care distruge fortărețele, teriturile celui rău în viața noastră și în jurul nostru și declanșează puterea lui Dumnezeu. Postul, rugăciunea și milostenia mobilizează cerul. Corneliu a fost uimit, el făcea lucrul acesta fără să se aștepte ca cerul să fie mobilizat. Dar când îngerul a apărut înaintea lui și-a dat seama ce mare putere are rugăciunea, postul și milostenia, a mobilizat cerul. Și în continuare vom vedea ce face postul rugăciunea și milostenia. Isaia ne prezintă câteva aspecte și îmi place atât de mult modul în care Isaia ne prezintă aceste lucruri ca beneficii ale unirii postului cu rugăciunea și cu milostenia. Lumina ta va răsări, va fi ziua ca la miaza mare în tunericul din jurul tău. Sănătatea ta va încolți repede. Mădularele tale vor fi activate din nou, vor funcționa în mod normal Și orice dereglare la nivelul mădularelor tale, prin puterea postului, a rugăciunii, ele vor fi reglate Binecuvântările lui Dumnezeu vor cobori peste tine Izvoarele care n-au avut apă vor țâșni din nou în apă, vei fi ca o grădină bine udată. Dacă vei trece prin locuri secetoase, spune Isaia, tu vei fi săturat de Dumnezeu, sufletul tău va fi săturat. Rații mei, sunt lucruri pe care le dorim în anul 2012, fiecare din noi. Cartea pe care am citit-o vorbește despre o biserică în Statele Unite care de 14 ani, la începutul fiecărui an, anunță un post de 21 de zile. Păstorul, de la vârsta de 17 ani, în fiecare an, a postit la începutul anului 21 de zile post-total. Apoi, exemplele pe care le dădea în această carte, un om la vârsta de 50 de ani, un doctor, a postit 43 de zile, la vârsta de 60 de ani, 53 de zile la vârsta de 70 de ani, a postit 56 de zile și a trăit 90 de ani. Apoi sunt atâtea mărturii pe care le-am citit în această carte și pe măsură ce citeam, Domnul îmi vorbea, mă mobiliza. Și vreau să vă spun că dimineață. Călin a venit pentru că fiecare dimineață, duminica dimineața, ca nici într-o altă zi nu mă scol la ora respectivă, dar mă scol înainte de ora 6, să stau înaintea Domnului. Și Călin a venit, a deschis calculatorul și spune Uită, o altă biserică care a intrat în post de 21 de zile. Frații mei, nu știu ce ascunde anul 2012, nu știu de ce m-a mobilizat Dumnezeu în această direcție, dar am toată credința și convingerea că avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu, avem nevoie să ne punem mâna în mâna lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vreau să mă leg cu această funie care nu se rupe ușor, Postul, rugăciunea și milostenia. Am ascultat pe TED vineri când a vorbit la tineret și e foarte bine dacă vă puteți face timp așa de la șapte jumate să deschideți calculatorul, să intrați pe site și adulții, tinerii sunt aici, normal, live, dar să ascultați predica. Sau dacă nu aveți timp atunci, aș să accesați după aceea. Pentru că este foarte important, pentru că am toată convingerea, deși nu m-am înțeles cu el, că Dumnezeu sincronizează, dacă este același Duh care vorbește, Dumnezeu sincronizează lucrurile. Și la tineri ei au libertatea de a face lucrurile, dar eu văd cum Dumnezeu leagă proiectele lor, leagă dorințele lor de lucrarea pe care vrea să o facă cu toți cu noi. Și am convingerea aceasta că Duhul Sfânt este la lucru, Duhul Sfânt ne mobilizează pentru o lucrare deosebită pe care Dumnezeu vrea să o facă în viețile noastre. El vrea să aprindă focul său în fiecare din noi, în mijlocul nostru. Frații mei, tânjesc după o trezire spirituală. Mi-e dor ca să intrăm fiecare din noi în dragostea din tâini mi dor de lucrul acesta Eu am trăit în viața mea treziri spirituale În anii 60 am trăit și am văzut cum Dumnezeu lucrează Eram la țară atunci Dar am văzut cum Dumnezeu folosește oamenii simpli Și mi-am pus problema așa am zis Doamne, ce-ai face astăzi cu atâta teologie, cu atâta cunoștință din cuvântul Tău, ce-ai putea să faci astăzi cu bisericile care sunt arhipline, oameni care pe care îi poți folosi în lucrarea pe care vrei să o faci? Doar trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, trebuie să ne legăm în mod organic de Dumnezeu. Și trebuie să lăsăm ca El să lucreze în viețile noastre. Domnul poate să mobilizeze cerul pentru noi. Noi ca biserică am văzut minunile lui Dumnezeu. În anul 2011 am văzut minuni clare ale lui Dumnezeu. Eu am avut ocazia să văd intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu, dar îmi dau seama că foarte mulți dintre dumneavoastră ați avut această ocazie. Intervenții supranaturale în urma rugăciunilor pe care le-am făcut înaintea lui Dumnezeu. Este extraordinar și am zis, Doamne, dacă ne vom apropia mai tare de tine, dacă vom intra mai mult în post, în rugăciune în milostenie, în cuvântul tău, tu ești în stare să folosești pe fiecare din noi, la nivel personal, la nivel de familie, la nivel de oraș, Dumnezeu poate să facă lucrări deosebite în viețile noastre. Și am convingerea că Dumnezeu ne provoacă pentru că Dumnezeu cunoaște viitorul. Frații mei, Dumnezeu știe ce se va întâmpla în anul 2012. De aceea ne pune această ofertă, de aceea ne provoacă să fim mai roditori, de aceea ne provoacă să ne apropiem de El în post rugăciune și milostenie. Vrea să lucreze în viețile noastre, vrea să ne pregătească pentru ceea ce urmează. De aceea fii foarte atent, pentru că este oferta lui Dumnezeu pentru tine. În primul rând, aș vrea să listez obiectivele postului a rugăciunii și a mijlocirei. Pentru ce să postim? Care sunt obiectivele? Pentru că spuneam că dacă n-ai niciun obiectiv atunci când intri în post și în rugăciune, nu poți să urmerești modul în care Dumnezeu lucrează, dar când ai obiective precise și te concentrezi la aceste obiective, este foarte important să-ți dai seama că Dumnezeu ascultă și intervine. În sensul acesta, am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, sunt foarte multe obiective care le-am putea avea, dar dăm, Doamne, 21 de obiective. Nu-s două puncte. Ted în spunea, nu le reține nimeni, nici nu trebuie să le rețineți. nu fac problemă dacă nu le rețineți. Dar am toată convingerea că în această dimineață, în timp ce le voi lista, Duhul lui Dumnezeu se va apropia de fiecare din voi. Și vă va spune, obiectivul acesta este pentru tine, notează Este ceea ce tru trebuie să aduci înaintea lui Dumnezeu, să se realizeze în anul 2012 și să intri în post și în rugăciune înaintea Domnului pentru obiectivul acesta. Mă rog ca Duhului Dumnezeu. Să te sensibilizezi, să simți lucrul acesta și să poți să ți le notezi. Duminica viitoare le veți avea în buletin, marți la fel le veți auzi, urmează să vă spun ce se va întâmpla marți, pentru că dorința mea este să intrăm ca biserică într-un post de 21 de zile, așa pe nepregătite. Simt lucrul acesta și nu vreau să forcez pe cineva. Veți vedea mai târziu felurile de post pe care dumneavoastră le decide, nu vă speriați asta. Poate mai aveți carne încă neconsumată de la sărbători, aveți timp astăzi. Dar veți vedea indicațiile că nu-i bine să mănânci înainte de post prea mult. Așa că nu vă faceți rezerve prea mari pentru că vă creați probleme. Dorința mea este ca în fiecare marți să ne întâlnim aici, în biserică, marți seara, de la ora șase, în rugăciune, toți aceia care se angajează în post și să stăm înaintea Domnului. Eu mă aștept ca Dumnezeu să ne vorbească profetii. Eu mă aștept ca Dumnezeu să înceapă să lucreze cu putere în mijlocul nostru. Și de aceea vă provoc să fiți atenți, pentru că ce urmează este o oferta lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Depinde cum o vom cumpăra, -o, depinde cum o personaliza. -o, depinde de noi. Primul obiectiv, descoperirea voi lui Dumnezeu pentru noi, pentru familiile noastre, pentru noi ca și biserică, pentru țara noastră. Este important ca noi să cunoaștem voia lui Dumnezeu și vom cunoaște voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne poate descoperi, Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă și noi vom fi sensibilizați și când vom veni cu anumite lucruri, Vom ști dacă suntem sau nu suntem în voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, vrea să înțelegi, este important nu voia ta, ci voia lui să se facă în viața ta. Apoi, sfințirea noastră, un obiectiv foarte important și această, acest obiectiv ține de adâncirea relației noastre cu Dumnezeu. Sfințirea înseamnă punerea deoparte pentru Dumnezeu, separarea de alte lucruri și concentrarea în relația cu Dumnezeu și apoi pe cealaltă, de cealaltă parte, sfințirea înseamnă asemănarea cu Dumnezeu, finisarea caracterului nostru. Și în sensul acesta vom veni înaintea Domnului și... Ne vom analiza viața noastră, lucrurile care trebuie să le schimbăm în viața noastră, obiceiurile rele pe care le avem și pe care trebuie să le încetăm în anul 2012. Obiceiuri bune pe care trebuie să le dezvoltăm, obiceiuri încurajate de cuvântul lui Dumnezeu. Vom veni înaintea lui Dumnezeu și vom cere ca Domnul să scoată din noi orice lucru lumesc, și să pună lucrurile spirituale în viața noastră, ca în fiecare zi să semănăm mai mult cu Dumnezeu. Caracterul nostru să fie un caracter cristic să semene cu Iisus Hristos. Caracterul, de fapt, este suma tuturor obiceiurilor. De ce, spuneam, va trebui să îndepărtăm obiceiurile rele, Nedumneze ești nebiblice și să dezvoltăm, să implementăm în viața noastră obiceiuri sfinte. Și cunoașteți formula de implementare a obiceiurilor. 30 de zile să faci același lucru și pe urmă să fii atent să continui încă 30 de zile. Și în 60 de zile, dacă faci același lucru în fiecare zi, devine un obicei și se alătură de caracterul tău. Și astfel, caracterul tău, dacă te vei orienta după viața lui Isus Hristos și vrei să semeni cu Isus Hristos, va deveni asemenea lui Iisus Hristos. Un alt obiectiv este restaurarea relațiilor pe orizontală. Este foarte important, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că înainte de a-ți aduce dalul la altar, înainte de a face jertfe, de a, înainte de a face lucruri spirituale, du-te și împacă cu fratele tău. Frații mei, este foarte important ca noi, să ne reglementăm, să ne rezolvăm relațiile pe orizontală, relațiile cu frații de credință, cu oamenii de la locul de muncă, relațiile dintre soț și soție, relațiile dintre părinți și copii, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne dăm, să ne dăm seama că noi nu putem să avem o relație cu Dumnezeu dacă nu avem o relație bună cu oamenii din jurul nostru. Altfel suntem niște fățarnici, niște farisei. Ne comportăm doar de fața oamenilor, dar de fapt, relația noastră cu Dumnezeu este bazată pe relația noastră pe orizontală. Și relația pe orizontală este binecuvântată dacă avem o relație cu Dumnezeu. Este foarte important lucrul acesta. Când într-o familie apar probleme, primul lucru la care un consilier creștin se uită, care e relația ta cu Dumnezeu? Clar! Și dacă relația cu Dumnezeu nu este o relație la un nivel corespunzător, e normal că relația pe orizontală este afectată. Și dacă noi care... Dumnezeu ne-a făcut atâta bine și atâta bine cuvântare și atâtea lucruri ne le-a dat prin har, fără să merităm. Dacă noi nu avem o relație cu Dumnezeu, cum putem să avem o relație cu fratele nostru care ne mai greșește? Nu spune în tonul în care ne place nouă, nu folosește cuvintele care ne-ar plăcea să le folosească. De multe ori este neglijent, neatent, și Apostolul Pavel spune că în relațiile noastre, dacă avem motive temeinice, să ne plângem unul de celălalt, soluția lui Dumnezeu, știți care este? Nu tribunalul, nu o palmă. Iertați-vă unul pe altul. Așa cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi... Curățirea interioară, Iisus se adresa fariseilor și cărturarilor și le spunea Curățiți paharul pe dinăuntru, ca acolo se pune apa, nu-l curățați pe din afară ci înăuntru sunt murdării. Frații mei, Dumnezeu dorește ca noi să ne curățim de orice lucru, care nu este după voia lui, să ne mărturisim păcatele, să ne eliberăm de emoțiile negative, să rupem legăturile nedumnezeiești de peste viața noastră, poftele rele, dependențele din viața noastră, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne eliberăm de aceste lucruri, pentru că în puterea apropierii de Dumnezeu există această putere de curățire. Sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Frații mei, în, în Evrei, în capitolul nou, Apostolul Pavel ne spune că sângele lui Isus Hristos curățește până acolo la nivelul gândului a faptelor moarte. Ne curățește de orice nelegiuire să cerem puterea sângelui lui Isus Hristos peste gândurile noastre, peste atitudinile noastre, peste stările noastre emoționale și să eliminăm emoțiile negative din viața noastră, să cerem ca pacea, bucuria, îndelunga răbdare, facerea de bine, bunătatea, credincioșia, toate aceste lucruri ca roade ale Duhului Sfânt să fie prezente în viața noastră, să guverneze inima noastră, interiorul nostru. În Nemia, în capitolul 9, găsim un post de exemplu acesta când Nemia a mobilizat rămășița lui Israel uh, înaintea Domnului și uh, au vrut să se curețe de tot ce era și au acumulat străin în viața lor. Și în sensul acesta au citit legea lui Dumnezeu și și-au renoit legământul cu Dumnezeu este un lucru deosebit pe care noi îl putem face sub imperativul postului, a rugăciunii și a milosteniei. Apoi este foarte important ca sub imperativul postului să facem distinție între nevoi și dorințe. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Matei că noi nu trebuie să ne îngrijorăm de nevoile noastre. Dumnezeu care poartă de grijă păsărilor cerului și crinilor de pe câmp, cu mult mai de preț suntem noi înaintea Lui, El știe de ce avem nevoie și El se îngrijește de nevoile noastre dacă noi căutăm mai întâi împărăția Lui. În ce privește dorințele noastre, noi trebuie să ne sincronizăm dorințele noastre cu voia lui Dumnezeu. Și dacă vom face lucrul acesta, frații mei, n-aș vrea să folosiți aceste lucruri ca niște formule, ci aș vrea să le folosiți ca niște soluții practice pentru viața noastră. Prea mult ne îngrijorăm. Prea mult ne îngrijorăm și prea puțin postim și ne rugăm Domnului pentru nevoile noastre. Aș vrea să vedeți minunile lui Dumnezeu. Aș vrea să vedeți ce spune Isaia. Dacă veți trece prin locuri secetoase, vă voi sătura sufletul. Domnul poate să scoată apă din stâng. Domnul dacă-i cazul, poate să trimită corbul care l-a hrănit pe Ilie în pustie, să-ți aducă turtă coptă și să nu te îngrețoșezi că vine din ciocul din corbului. Aș vrea să-L credem pe Dumnezeu, imagine. aș vrea să ne detașăm de lumea aceasta care murmură și care trăiește stresul și spasmele îngrijorării. Asta nu înseamnă să fim pasivi. Asta nu înseamnă să dormim toată ziua. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune: Cine nu muncește nici să nu mănânci. Să continue greva foamei până când îți închizi ochii. Și la mine vin unii și le spun, bă, Păi mă uit la tine, din punct de vedere, poți să muncești. De ce nu muncești? Doamne ajută-ne să înțelegem că de nevoile noastre te îngrijești tu, iar dorințele noastre să le sincronizăm cu voia ta. Un alt obiectiv este trăirea în dragostea din tâi. În Apocalipsa, când Duhul lui Dumnezeu se adresează bisericilor, se adresează bisericii din Efes care îi spune ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Nu știu dacă Dumnezeu ne-ar analiza pe noi, pe fiecare și înainte de a ne analiza Dumnezeu, haideți să ne analizăm noi și să vedem oare suntem la nivelul dragostei din tăi, eu mă amintesc de mine, sincer vă spun. Mi-amintesc de mine, de momentul în care am avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu și a fost momentul de întoarcere, de decizie, de a urma pe Dumnezeu. Și aceasta a fost la 13 ani. Nu știam ce mă așteaptă în viața aceasta, dar la 13 ani i-am dat mâna lui Dumnezeu și am zis, Doamne, prin ce voi trece, vreau să trec cu Tine. Și am simțit mâna lui Dumnezeu, intervențiile, binecuvântările lui Dumnezeu în viața mea și îmi pare bine de decizia pe care am luat-o. Dumnezeu vrea să ne întoarcem la dragostea din tâi. Adică să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră. Așa cum doi îndrăgostiți se iubesc atât de tare, încât nu interesează confortul care l-au avut acasă. Nu interesează ce va urma. Ted m-a sunat dimineața și a zis, tate, am dormit două ore. asta e stram, ai vrut să te căsătorești, ai iubit. Acum tinerilor nu vă speriați, că Domnul îți dă putere să treci peste astea, dormi două ore, ok, dormi cu frânturi, te înveți să dormi repede. Nu e o problemă, treci peste aceste lucruri, dar dorința lui Dumnezeu este ca să trăim relația cu El la intensitate. Să nu devină o obișnuință, o plitizeală, ci să dorim întâlnirea cu Dumnezeu. Să dorim întâlnirea la oaltă, să dorim să putem să avem posibilitatea să discutăm despre Dumnezeu. Să vedem părerile unuia a acelui lalt, să ne sincronizăm în părerile noastre cu voia lui Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu referitor la viața noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, un alt obiectiv este smerenia. David spunea în salmul 35, versetul 13, Eu îmi smeriam sufletul prin post. Nu știu care dintre noi nu avem probleme cu mândria și cu egoismul. Antidotul mândriei și a egoismului este smerenia și altruismul. Prin post, prin rugăciune, prin milostenie, poți să activezi această caracteristică a caracterului lui Iisus Hristos. Îmi place atât de mult cum apostolul Pavel în Filipeni prezintă smerenia lui Iisus Hristos, el spune, Isus n-a găsit un lucru de apucat să se facă asemenea lui Dumnezeu, ci a luat înfățișare de rob. S-a făcut asemenea nouă a oamenilor și El era Dumnezeu care a creat Universul acesta, care era deopotrivă cu Dumnezeu. Și pentru că s-a smerit, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, ca în numele Lui să se plece orice genunche a celor de pe pământ, de sub pământ și din ceruri. Amin, amin. Glorie Domnului! Avem nevoie de smerenie, dacă vrei să semeni cu Iisus Hristos, aceasta este o caracteristică a caracterului Lui. Apoi Ezra, în capitolul 8, versetul 21, a vestit un post de smerenie, un post în care poporul să se smerească și tot poporul a venit înaintea Domnului. Frații mei, ce ziceți? Noi, Biserica Salem, noi care ne întâlnim aici, avem nevoie de sfințenie? Avem nevoie de smerenie? Avem nevoie de dragoste din tăi. Avem nevoie. Eu vreau să trec la un nivel mai superior. Vreau în experiența mea cu Dumnezeu să am o maturitate spirituală mai mare și o experiență mai bogată cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Un alt obiectiv, înțelepciune, pricepere, știință, îl vedem pe Daniel care era rob, era într-o țară străină și nu se putea evidenția cu nimic altceva decât cu înțelepciune, pricepere și știință. Lați mei! Noi suntem copii ai Lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să fim înțelepți, pricepuți, să avem în noi creativitate, inventivitate, știință, ca să ne evidențiem în toate acțiunile noastre, nu numai ca să fim văzuți de oameni, nici pe departe. Dar ca noi să arătăm că suntem diferiți, pentru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și avem nevoie, frații mei, în această lume tulburată, în această lume în care filozofiile cad una după alta și se contrazic cu altele, când oamenii vin cu teorii care nu se mai verifică în practică, indiferent cât de mari speciali sunt. Este nevoie de oameni lui Dumnezeu care au lumina lui Dumnezeu. Oameni care, ca să, care să interpreteze vremurile. Să cunoască înțelesul vedenilor și -a viselor. Să cunoască tainele lui Dumnezeu descoperite de dinainte și să le spună oamenilor că Dumnezeu nu lucrează în surprize și Dumnezeu a vestit de dinainte ce are să se întâmple. Este nevoie și nu trebuie filozofie mare. Nu trebuie filozofie mare. Vin acum oameni și spun, și vedeți televizorul, încearcă să ne, să ne puțin să ne depărteze de vocea lui Dumnezeu. Vine și spune anul 2012 și arată tot felul de proroci din ăștia care vin să spun, va fi sfârșitul anului, va fi nu știu care, nu știu ce. Frații mei, nu vă speriați de aceste lucruri. Biblia vorbește foarte clar semnele venirii Domnului nostru Isus Hristos. Sunt lucruri care trebuie să se întâmple până la venirea lui Isus Hristos. Noi, biserica, ne pregătim, noi cunoaștem semnalele lui Dumnezeu. Drumul vieții noastre este presărat de indicatoare ale lui Dumnezeu, care ne spun vremurile, soroacele, orânduirile care urmează. Nu e ceva surpriză pentru noi, nici pe departe, nici pe departe. De aceea vrea să fim acordați pe lungimea de undă a lui Dumnezeu și să fim înțelepți, pricepuți, să putem să avem un cuvânt de spus. Postul și rugăciunea te poate pregăti să intri într-o asemenea stare, ca oamenii să vină să-și ceară sfaturi, pentru că sfaturile pe care tu le dai sunt conforme cu realitatea. Un alt obiectiv, înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Să distingem rema, adică cuvântul care se referă la noi, cuvântul care se referă la situațiile noastre, care se referă concret la problemele cu care ne confruntăm, și să vedem ce spune Dumnezeu despre aceste lucruri. În sensul acesta îl vedem pe Petru care stătea înaintea Domnului și el avea teologia lui. Teologia lui, el știa că Dumnezeu are un popor, este poporul Israel, și că tot ceea ce face el trebuie să facă în contextul acesta. Și într-o zi se afla în post și în rugăciune pe acoperișul casei și Domnului vorbește. Și Petru nu înțelege. Nu înțelege. Și Domnul repetă și repetă și încearcă să îl facă să înțeleagă și Petru nu înțelege. Și la un moment dat, Petru înțelege rema, când oamenii trimiși de Corneliu bat la poarta lui și spune Stăpânul nostru Corneliu te așteaptă, Petru înțelege că este chemat să propovăduiască Evanghelia neamurilor. Frații mei, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, să distingem rema din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi îl vedem pe Ieremia, Ieremia scrie în capitolul 26, versetul 9, când Ioachim, împăratul lui Iuda, a chemat tot poporul la un post ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Este important lucrul acesta, ca noi să ne apropiem de Dumnezeu și vom înțelege cuvântul lui Dumnezeu dacă îl vom citi, dacă îl vom studia, dacă vom sta înaintea Domnului. Apoi, un alt obiectiv este să ne rugăm pentru țară. Frații mei, fericirea noastră a copiilor noștri, a familiilor noastre, depinde de binecuvântarea din țara în care trăim. Nu trebuie filozofie aici, toți știm lucrul acesta. Vedeți legile care au fost promulgate, vedeți situația care ni se prezintă pentru anul 2012. Haideți să ne rugăm pentru țara noastră. Haideți să cerem Domnului un duh de pocăință, un duh de trezire. Haideți să ne rugăm Domnului pentru binecuvântare pentru prosperitate, să ne rugăm Domnului ca tinerii să nu mai trebuiască să plece să muncească în altă țară, ca din familii să nu mai trebuiască să, să fie robi în altă țară și să aibă aici ce le trebuie. Frații mei, noi avem puterea aceasta, noi. Și dacă Biserica lui Dumnezeu nu va face lucrul acesta, cine va face? Că politicienii să ceartă unul cu celălalt. Încearcă să tragă unul de la celălalt idei și încearcă să vină cu ideile lor, care de fapt sunt niște minciuni și ei le cunosc. Trebuie să mințim ca să vă facem să ne alegeți. De ce să nu mergem noi înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru țară? Apoi să ne rugăm pentru vindecare trupească. Frații mei, medicii își au importanța lor. Și ne bucurăm atunci când avem un medic bun care știe să-ți dea un tratament care să te poată ajuta într-o situație sau alta. Dar noi credem în intervenții supranaturale lui Dumnezeu. Și Isaia 58 spune, dacă stai înaintea lui Dumnezeu în post și în rugăciune, Dumnezeu este cel care va... Accelera vindecarea ta, și am citit tratate în, în direcția aceasta, boli care sunt vindecate prin post. Prin post, prin rugăciuni. Am avut experiențe înaintea Domnului, rugăciuni ascultate și intervenții supranaturale ale lui Dumnezeu. În Isaia 58 ni se spune, voi da putere mădularelor tale, generatorul de viață, acel care a creat viața. Dacă te apropii de el, te legi de el prin post și rugăciune, activează mădularele tale. Rății mei, aș vrea să trecem într-o nouă dimensiune a credinței noastre și să înțelegem Că Dumnezeu lucrează în puterea Harului Său. Situații critice prin care trecem, falimente, uși închise, amenințări, accidente, pierderi, crize, toate acestea pot să fie obiective pe care să venim să le aducem înaintea lui Dumnezeu prin post și în rugăciune. Am văzut uși care s-au deschis la o zi de post, apoi trei zile de post, apoi mai mulți uniți pentru același obiectiv. Frații mei, vom face lucruri mari. Vreau să vă spun, pe cei pe care Duhul Sfânt mă vă mobilizează să intrați în post și în rugăciune, veți vedea lucrări mari, că se va întâmpla în viețile voastre, în familiile voastre și în jurul nostru, ca biserică. Eliberări demonice. Frații mei, sunt lucruri care țin de natură fizică boli care țin de natură fizică, de reglări. Poate că n-am respectat legile lui Dumnezeu, dar aș vrea să înțelegem că sunt foarte multe lucruri care sunt acțiuni demonice în viața noastră. Legături nedumnezeiești, puterea celui rău care a găsit o ușă deschisă și a intrat în viața noastră. Și când ucenicii au venit la Isus Hristos și au zis, Doamne, am văzut că Tu Te-ai rugat și s-a vindecat. Noi ne-am rugat, ne-ai dat putere să scoatem demonii și n-a ieșit, ne-am rugat! Și Isus a zis, asemenea, soi de draci nu ies decât cu post și cu rugăciu. Isus Hristos postea. Frații mei, postul îți dă o putere spirituală deosebită de autoritate, poruncești și ia ființă. Schimbări de legi și de decizii. Nu știu dacă vă amintiți, eram angrenați în lanțul de rugăciune la nivel național și s-a pus problema, aveam rugăciune în fiecare săptămână, s-a pus problema să ne rugăm pentru un proiect care a fost lansat Dracula Park. Totul era clar, oameni din guvern au investit acolo. Și au fost oameni al lui Dumnezeu care au fost treziți de Duhul lui Dumnezeu și au spus haideți să oprim acest proiect pentru România. Aduce un blestem pentru ținutul acesta și în mod special bisericile din jurul acestei, acestui ținut unde se planifica să se facă acest obiectiv turistic. Știți ce s-a întâmplat? După patru luni de post, mai multor biserici, proiectul a fost abandonat cu toate investițiile care s-au făcut și nu se mai face. Nu știm ce s-a întâmplat. Putem să intervenim! Nu numai estera prin post de trei zile cu toți evreii a reușit să schimbe ce era hotărât pentru Israel frații mei noi putem să luptăm împreună cu Dumnezeu face mai mult decât mitingurile face mai mult decât orice demonstrație a intrat înaintea lui Dumnezeu aleluia Apoi, să cerem Domnului un Duh profetic, un obiectiv extraordinar. Faptele Apostolilor, capitolul 13, pe când posteau, Duhul Sfânt le-a vorbit. Frații mei, devenim sensibili prin post și rugăciune la cuvântul lui Dumnezeu, la vestea lui Dumnezeu, la descoperirile lui Dumnezeu. Avem nevoie de un Duh profetic. Avem nevoie. Prorocița Ana, la vârsta de 80 de ani, stătea și slujea Domnului în post și în rugăciune. Nu numai prorocii, ci noi fiecare, pentru că suntem prorocei lui Dumnezeu, fiecare din noi, preoți și prorocea lui Dumnezeu, să activăm darul profetic din viețile noastre. Răspuns la rugăciune, Isaia 58 ne spune, când stai în post și în rugăciune înaintea Domnului, vei chema pe Domnul și El va răspunde. Apoi binecuvântări ale lui Dumnezeu, să cerem binecuvântări ale lui Dumnezeu. Și am pomenit acestea. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă. Vei fi o grădină ca o grădină bine untată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Binecuvântările lui Dumnezeu vor curge în viața ta și poți să deschizi robinetul acestor binecuvântări. Decizii majore. Trebuie să iei o decizie majoră care are o importanță deosebită în viața ta. vino înaintea Domnului cu post și rugăciuni. Vrei să te căsătorești? Nu știi dacă partenerul pe care îl ai este o binecuvântare pregătită de Dumnezeu pentru tine. Intră în post înaintea lui Dumnezeu. Spune părinților tăi, prietenilor tăi. Vrei să îți... Să mergi la facultate, să-ți faci o profesie. Roagă-te Domnului, postește înaintea Domnului. Să nu dai banii degeaba. Frații mei, sunt decizii majore pe care trebuie să le luăm. Haideți să le luăm cu Dumnezeu. Apoi, protecție. Ai nevoie de protecție în timpul unei călătorii. Pentru copiii tăi, pentru membrii familiei tale, pentru anumite lucruri care se anunță, e bine în mod profilactic să venim înaintea lui Dumnezeu și în post și în rugăciune să cerem protecție pentru anul 2012 înaintea lui Dumnezeu. Să cerem protecție de accidente, de nenorociri, de lucruri care s-ar putea întâmpla. O bine să cadă la dreapta ta și 10.000 la stânga ta de tine, pentru că e sub protecția lui Dumnezeu, nu se va atinge. Viziune, vrem să avem o viziune, o viziune personală, o viziune ca biserică. De unde să cere această viziune? Să te inspiri din cărți. Lasă-l pe Dumnezeu să-ți vorbească, implică-l pe Dumnezeu din faza de proiect. Și dacă îți vorbește Dumnezeu, vei vedea că Dumnezeu este cu tine. Cine credea că o mână de oameni poate să facă o lucrare cum s-a făcut aici? Dumnezeu a dat viziunea, El s-a implicat și văd implicările în mod zilnic în viața noastră. Apoi este foarte important ca noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt să ne descopere obiective ale postului. E important lucrul acesta și aș vrea să fim deschiși Duhului Sfânt ca El să ne vorbească în această perioadă. Tipurile de post, trei tipuri de post, postul parțial care constă în a te abține câteva ore, pentru că sunt persoane care nu pot să postească, dar jerfa pe ca cu care pot să înceapă este câteva ore să postească. Sunt altele care pot elimina o masă, două mese, nu pot toată ziua să postească. Sunt alții care postesc, dar folosesc numai un anumit tip, de exemplu postul vegetarian, postul lui Daniel. Acestea sunt posturi parțiale, care își au importanța lor înaintea lui Dumnezeu. Pentru că aducem, așa cum spune apostolul Pavel, în Romanii, în capitolul 12, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, splă, sfântă, plăcută Domnului. Și dacă decizi lucrul acesta, este important să aduci ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Apoi este postul obișnuit, care de la o zi până la 40 de zile găsim în cuvântul lui Dumnezeu, când... Este abstinență totală față de mâncare și a, poți să folosești apă lichide pentru a putea veni în a, preîntâmpinarea deshidratării. Posturile mai lungi, chiar obișnuite, chiar cu apă, este foarte bine să fie sub supravegherea medicului sau cel puțin, a, înainte de a intra într-un post de genul acesta, să ai o conversație cu medicul tău, să spui ceea ce vrei să faci, să-ți faci eventual anumite analize dacă poți să reziști în situația respectivă. Apoi, al treilea post este postul total. De la o zi la zece zile, în mod frecvent, sunt persoane care au depășit nivelul acesta, dar în momentul în care depășește mai mult de trei zile post total fără apă, Indicația celor care au făcut acest post este substripta supraveghere a medicului. Pentru că este important ca uh, să avem grijă să nu uh, distrugem uh, anumite lucruri în, la nivelul trupului nostru. Pregătirea pentru post. Este foarte important să ne pregătim pentru post. Cum spuneam înainte, uh, când știi că postești să nu... Te-a să mănânci eștire, să-ți faci rezerve pentru, pentru câte zile nu mănânci, nici pe departe. Este important să mănânci puțin când te pregătești pentru post. Apoi este important să stabilești uh, care sunt obiectivele tale, pentru ce postești. Pentru că altfel faci o cură de slăbire. Pentru ce postești? Ca în rugăciunile tale și în tot ceea ce faci să te concentrezi spre acele obiective. Apoi este important să decizi ce fel de post vei face. Este important, fațimei, mei, la început să începem mai ușor. Eu, de exemplu, după ce am citit cartea, am vrut să mă angajez la un post de 21 de zile, un post obișnuit, total, numai cu apă. Și pe urmă am studiat și am zis, ar fi bine să fac înainte, am postit trei zile și știu ce înseamnă lucrul acesta, dar uh, înainte, E bine să ai experiența postului, să nu te avânți, e bine să discuți cu oameni care au postit, pentru că sunt anumite simptome pe care le simți, primele trei zile, durere de cap, este de fapt perioada de detoxifiere care, de care beneficiază organismul, apoi urmează anumite stări pe care este important și voi pregăti, avem materiale, voi pregăti materiale pentru marți, cei care veți veni la rugăciune, deci cei care vă veți angaja în post și veți primi aceste materiale care vă va descrie puțin mai pe larg în ceea ce privește postul. Apoi este foarte important în perioada de post să-ți planifici activitățile fizice, efortul fizic. Depinde de postul pe care îl faci, nu te pus să crap lemne dacă te-ai angajat la un post de zi, total de 10 zile. Normal. Efortul pe care îl poți să l depui nu este atât de mare ca atunci când, când mănânci. Apoi este foarte important să-ți planifici activitățile spirituale. Frații mei, este important să ai rugăciune, să ai timp de rugăciune, timp de citirea cuvântului, de părtășie, de a sta înaintea lui Dumnezeu, pentru că altfel, cu cât te apropii mai tare de Dumnezeu, cu atât nevoia de mâncare este substituită. Cuvântul lui Dumnezeu spune, omul nu va trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care substituie nevoia de mâncare, prin post noi ne punem la respect firea noastră pământească și ne dăm seama cât de mult ne stăpânește, că nu-i restignită, o răstignim. Și mă rog în această dimineață ca Duhului Dumnezeu să vă vorbească fiecăruia și să venim, de luni, să intrăm într-un post de 21 de zile. Adică fiecare să decidă, uh, voi intra o zi pe săptămână. Poate să fie lucrul acesta. Eu, de exemplu, am decis pentru anul 2012, în fiecare săptămână, să postez o zi înaintea domnului. Mi-am propus să am posturi de trei zile totale, consecuțională, Totale. În fiecare lună, din două în două luni, încă nu m-am decis foarte clar. Vreau să las libertatea fiecăruia, dar aș vrea ca și biserică fiecare persoană care a înțeles mesajul lui Dumnezeu să facă schimbări în viața personală în ce privește posturi, rugăciunea și milostenia. Vom discuta duminica viitoare despre rugăciune, vom discuta despre milostenie, pentru că vreau să le îmbinăm aceste trei și să înțelegem puterea lor în viața noastră de zi cu zi. Am vorbit astăzi mai mult de, despre post și în sensul acesta vă provoc, decideți să ne apropiem mai tare de Dumnezeu. Decideți în anul 2012 să fiți mai roditori, decideți să aprindeți focul lui Dumnezeu, să vă apropiați mai tare de Dumnezeu, să postiți mai mult, să vă rugați mai mult, să citiți cuvântul lui Dumnezeu mai mult. Aveți programul de citire a Bibliei, este la ieșire, puteți să luați cei care uh, ați folosit această binecuvântare de a citi Biblia într-un an, de a vă împrospăta cuvântului lui Dumnezeu în viețile voastre. Iar marți, în 3 marți la rând, fără să le anunțăm în buletin, este pentru cei care postesc, pentru cei care se angajează la post, indiferent de ce natură este postul, o zi pe săptămână, trei zile consecutive, 21 de zile postului Daniel, Stați înaintea Domnului în anumite uh, perioade de post. Lucrul acesta îl decideți dumneavoastră, fiecare în dreptul lui. Dar vă rog astăzi, luați o decizie în direcția aceasta. Pentru că spuneam uh, duminica trecută, începe cu astăzi, nu amâna pe mâine. Astăzi este important să decizi. Voi face cu tare, cu tare și cu tare. Și... Aș vrea ca Duhului Dumnezeu să te călăuzească în această decizie. Ne ridicăm înaintea Domnului și cerem ca Domnul să ne dea călăuzire. Cerem ca Domnul să activeze în fiecare din noi puterea harului său și să putem să luăm o decizie în direcția aceasta pentru noi personal.